Озвучено книжкова хмаринка. Акт другий. Кінець дня. Міський причал. Добре. Те місце, де колись був причал. Знову насуваються припливи, б'ють у берег жахливі хвилі. Перевернуті човни, розбиті пастки для омарів, уламки паль, уривки сіток. У цей же час на мисі хвилі налітають і відкочуються на маяк, що впав. Хвиля, що налітає, викидає щось у самого розбитого круглого вікна апаратної. Це виснажене хвилями тіло Джорджа Кірбі. З наростаючим ревом наступна хвиля накриває берег і забирає тіло назад у море. У діловій частині міста так само вия завирюха, і тепер будинки засипані майже до половини висоти вітрин. В аптеці всі вітрини розбиті, дірки забиті кучугурами, що тягнуться до середини прольотів. У залізній лавці, як і в аптеці, прольоти забиті снігом. Біля каси виставка газонокосарок – по самі бензобаки завалені снігом. Плакат перед ними ледь помітний. «Розпродаж – газонокасарок». «Записуйся на літо! Взимку!» Жіноча перукарня. Теж сповнена снігу, стоять фени для волосся, як замерзлі марсіяни. Поперек дзеркала напис «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». Будівля мерії ледве видна. Не тільки через завірюху, а й тому, що настає вечір. Усередині в дитячому садку – Діти сидять у гуртку і слухають, як Кет Уізерс читає їм книжку під назвою «Маленьке цуценя», яку колись так любив Денні Торренц. І тоді маленьке щеня сказала, «Я знаю, де має бути мій м'яч. Цей поганий хлопчик забрав його та поклав у кишеню, але я його знайду, бо мій ніс...» «У чайника ручка», – співає Салі Гоцца. Салі Люба, зараз не треба співати, ми читаємо». Кет трохи пересмикнуло, хоча вона не пам'ятає точно, чому ця безглузда пісенька їй така неприємна. Салі все одно не звертає уваги та співає. Пісеньку підхоплює Ральф, і приєднуються Хейді, потім Бастер і Піпа, Френк Брайт та Гаррі Робішо, і співають уже всі навіть Дон Біллс. «Учайника носик!» Вони встають, показують ручки та носики при належних словах. Кет дивиться з наростаючим занепокоєнням. До неї підходять Джоанна Стенхоуп, Молі та Мелінда Хетчер. «Що з ними?» – запитує Мелінда. «Не знаю», – відповідає Кет. «Напевно, вони просто хочуть співати». «За ручку візьми та постав на підносик. У чашку налий і підсуй нам підносик. У чайника ручка, у чайника носик», – співають діти. Молі це не подобається. Поруч із нею висить полиця з книгами, і там лежить замшевий мішечок з тими самими кульками. Моллі кидає на нього погляд і тихо йде вгору сходами. На передній лаві зало сидить Енджі Карвер. Її загорнули в теплий хутряний халат. На мокрому волосі в неї рушник. Джек сидить поряд з нею і напуває її бульйоном, що димиться. Сама вона не може, бо в неї руки сильно трясуться. На краю помосту обличчям до неї сидить Майк Андерсон. За ними на інших лавах і на краях сидінь, як ми бачимо, сидять інші біженці від бурі. Хедж пробирається між ними вперед і сідає поряд із Майком. Вигляд у нього страшенно вимотаний. «Забрати їх звідси», – запитує Хедж, дивлячись на глядачів. «Ти думаєш, тобі б це вдалося?» – відповідає Майк. «Він має рацію, і Хедж це знає». Ходить Моллі, пробираючись між людей, підходить до Майка і сідає поряд з ним на поміст, намагаючись сказати щось не для сторонніх вух, яких тут достатньо. «Діти дивно поводяться», – каже вона тихо. «У якому сенсі?» – так само тихо питає Майк. «Співають». Кет читала їм книжку, а вони встали і заспівали. «Якщо ти говориш дивно, то дивно. Я прийду і подивлюся, як тут закінчу». Він дивиться на Анджелу. Вона каже, але не Джеку, не Майку, нікому окремо. «Тепер я знаю, як легко бути висмикнутою зі світу. Я хотіла б не знати, але знаю». Джек знову простягає Енджі її чашку – але в неї так тремтять руки, що вона проливає бульйон і скрикує, обварившись. Моллі сідає поряд з нею, дістає хустку і витирає гарячу рідину з її пальців. Енчі вдячно на неї дивиться, бере за руку і міцно стискає. Їй потрібне було співчуття, а не витирання. «Я просто стояла і дивилася на маяк, і тут він мене захопив. Шшш!» – каже Моллі. «Здається, я тепер ніколи не зігріюсь». Я опалила пальці, але вони все одно замерзли. «Майк повинен буде в тебе дещо спитати, але краще не тут. Не хочеш кудись до людей поменше? Так, мабуть, буде краще». Моллі запитливо дивиться на Майка. І Майк киває. Енджі з зусиллям бере себе в руки. «Ні, це всім. Усі мають почути». «Що трапилося з вами, Енджі Карвер?» запитує преподобний Боб Рігінс. Протягом наступних подій камера все ближче присувається до Енджі, але в перебивках показує нам якнайбільше облич островитян. На кожному видно жах, страх і зростаючу віру в її слова, хоч якими дивними вони були. В одмежих кутиках не живуть атеїсти, і навряд чи є невіруючі тоді, коли реве і біситься на вулиці буря століття, погрожуючи знести будинок дощенту. Адже це теж квазірелігійний досвід, і до кінця ми бачимо на всіх обличчях затверділу думку, яка не потребує словесного висловлювання. Коли Ліно ж з'явиться, вони йому це віддадуть. З дорогою душею, як сказали б самі островитяни. Анжела розповідає. Ми дивилися, як падає маяк, і тут я полетіла назад, у сніг. Спочатку я думала, що хтось пожартував по-дурному. Але я повернулася і бачу, як він мене тримав. Це була не людина. Він був одягнений, як людина, і обличчя в нього було, як у людини. Але там, де очі, там було тільки чорне. Чорне і смикалося щось червоне, мов вогняні змії. А воно мені посміхнулося, і я побачила ці зуби і знепритомніла. вперше у житті. Анжела п'є із чашки, і в залі тиша, муха пролетить. Молі та Джек мають Анжелу за плечі. Анжела все ще стискає руку Моллі. А коли я прийшла до тями, я летіла. Я розумію, це звучить, ніби я збожеволіла, але це правда. Я летіла разом із Джорджем Кірбі. Як у Пітері Пенні, ніби я Венді, а старий Джордж Джон. Це ця істота нас тримала під пахвами, мене однією рукою, а Джорджа іншою. А перед нами, ніби показуючи шлях чи тримаючи нас у повітрі, летіла палиця. Чорна тростина зі срібною головою вовке. І як швидко ми не летіли, вона летіла попереду. Майк та хеч зустрічаються очима. І ми бачили під нами острів. Буря скінчилася і вийшло сонце, але всюди були копи на снігоходах. Копи з материка, з поліції штату, навіть єгеря. І репортери з місцевих станцій та від телемереж. І всі нас шукали, але нас не було. Ми всі зникли, так що нікому нас не знайти. «Як у цих снах?» – каже Орв Бучер. «Так, як у них?» Потім знову стало темно. Спочатку я думала, що то ніч, але це не була ніч. То були штормові хмари». Вони повернулися, і сонця більше не було. Відразу пішов сніг, і я зрозуміла, що діється. І я запитала, «Ви показали нам майбутнє, як останній привид показав містеру Скруджу у різдвяному гімні?» І він каже, «Так, ви дуже кмітливі, а тепер тримайтеся міцніше». І ми почали підніматися, і сніг пішов густішим, і старий Джордж заплакав, і казав, що більше не може через артрит, і що йому треба вниз, хоча зовсім не було холодно. Принаймні, мені так здавалося. І цей чоловік засміявся і відповів, що добре, Джордж може котитися вниз швидкісним маршрутом, якщо хоче. Тому що йому насправді потрібен лише один з нас, щоб він повернувся і розповів. Ми тоді входили до хмар. Тобі привиділося, Енджі, перебуває Джона Стенхоп, такого просто не може бути. Я тобі говорю, що ні. Я відчувала ці хмари не як холод, а як мокру вату. І Джордж теж зрозумів, що ця людина хоче зробити, і закричав. Але цей просто розкрив праву руку, а я була в лівій, і... Старий Джордж Кірбі вилітає з кадру вниз, кричачи і розмахуючи руками, і зникає у темряві та хуртовині. І знову ми бачимо Енджі в оточенні островитян. «Що було потім?» – запитує Джек. Він сказав, що насеме мене назад, крізь час і крізь бурю. «Якщо у нас є щось, що потрібно цьому ліножу питає Робі, – «чому він просто це не забере?» «Я гадаю, він не може. Я думаю, це ми маємо йому це віддати». Вона замовкає. «Він наказав мені сказати, що попросить лише один раз. Він запитав мене, чи пам'ятаю я Роанок і Кроатон, і що він попросить лише один раз. І я сказала так, пам'ятаю. Тому що якби я сказала ні, аби навіть попросила б його щось пояснити», він кинув би мене з висоти, як Джорджа. Йому навіть не треба було мені цього казати, я знала. Тоді він перестав підніматися. Ми зробили в повітрі мертву петлю, і в мене шлунок підкотив до горла, ніби на каруселі на ярмарку. Мабуть, я знову знепритомніла. Чи то він зі мною щось зробив, не знаю. Потім я тільки пам'ятаю, як іду в снігу, в білій темряві, і чую сигнал. Я тоді подумала, що маяк, мабуть, не впав, бо я чую його сирену. І я пішла на звук, і тут хтось виходить зі снігу. І я подумала, що це знову він, і знову підніме мене в повітря. Тільки цього разу покине. І я спробувала втекти, але це був ти, Джеку, то був ти. Вона тулиться головою до його плеча, спустошена своєю розповіддю. Чому ми, чому ми, пронизливо виразкує Джил Робішо? Декілька миттєвостей безмовності. Мабуть, він знає, що ми вміємо зберігати таємниці, відповідає Тавія Готсо. У підвалі діти продовжують співати «У чайника ручка, у чайника носик». У середині їх кола стоїть Кет Уізер, так само заклавши пальцем маленького цуценя. Ми бачимо, що її коригує від огиди, але вона намагається приховати це від дітей. Мелінда та Джоанна все ще стоять на сходах, і тепер з ними Кірк Фрімен у вуличному одязі та з оберемком іграшок та ігор, які вони з Майком привезли з маленького народу. «Діти, якщо ви хочете співати, може заспіваєте ще щось?» – каже Кет. «Лондонський міст або фермер з або...» Нема реакції. Вони не слухають. Вони, здається, взагалі не тут. Щойно звичайні діти дошкільнята, вони раптом якось стали страшно далекі. «За ручку візьми і постав на підносик!» На слові «візьми» вони зупиняються і всі одночасно, різко, як клацання ножиць, відрізає пасмо волосся. Вони стоять навколо Кет, і все. «Діти, я іграшок привіз», – каже Кірк. «Тепер що це? Що тут у вас?» Кет у колі дітей переводить очі з одного обличчя на інше, і в цих обличчях немає дитячої жвавості. Це обличчя релігійних фанатиків у транці, Очі як великі нулі. Вони просто стоять. «Бастер», – кличе Кет. «Нема відповіді». «Ейді». «Нема відповіді». «Піпа». «Нема відповіді». «Ральфі, що з тобою?» Нема відповіді. У коло вривається Малінда Хетчер, мало не збивши з ніг Саллі Гоцо та Гаррі Робішо. Вона присідає біля Піпи і хапає її в обійми. Піпа, дитино, ну що з тобою? Кет виривається із кола. Їй більше не винести, її перехоплює на сходах кірк. Що таке? Що із ними? Не знаю, Кет вибухає сльозами. Очі у них, там же зовсім пусто. Малінда з Піпою крупним планом, і ми бачимо, що Кет має рацію. Очі Піпи лякають порожнечею, і хоча мати трясе її все сильніше і сильніше, не в гніві і у панічному страху, це ні до чого не призводить. «Піпа, прокинься, прокинься!» – кричить Малінда, Вона смикає ручки Піпи. Безрезультатно. Мелінда дико оглядається і репетує «Прокиньтеся всі!» Ледве повертається голова Ральфі, і в його очі повертається життя. Він усміхається, ніби почув її і відреагував, тільки він у бік Мелінди навіть не дивиться. Дивіться, кричить він, і показує у бік полиці, де лежить мішок із кульками. Всі дивляться, і діти оживають, як і Ральфі. Але що їм так сподобалося? Кульки? Ні, здається, ні. Вони дивляться трохи нижче, але там нічого немає. Собачкина головка кричить у захваті Хейді. Срібна собачка і головка. Клас! Кет раптом з жахом розуміє. Приведи Майка, каже вона Кіркові, але я не розумію, починає Джоанна Стенхоп. Швидше кричить Кет. Кірк повертається і біжить, кинувши іграшки та головоломки на сходах. Собачкина головка. Ага, підхоплює Дон Білс. Ми бачимо його крупним планом, камера стежить за його поглядом. З полиці звисає палиця ліноже. Замість вовка, що гарчить, дружелюбно посміхається срібний сенбернар. Мелінда стоїть на колішках біля Піпи, але Піпа дивиться поверх її плеча туди, куди і інші. Собачка, собачка, кричить Піпа. У залі Майк піднімається з помосту. Його розмова з Анджелою закінчена. Він підходить до Джека. Тобі варто було б відвести її кудись полежати. Непогано, ду у натовп островитян уривається Кірк. Майку, Майку, там щось із дітьми. Злякане ремстування, але не тільки. Джил та Енді, Майк та Моллі, Робі та Сенді, Брайт, Хеч, Анджела, Урсула, батьки кидаються до сходів. Енді ніби прокидається. «Бастер! Що з Бастером? Бастер, Бастер!» Вона схоплюється, вибивши чашку з бульйоном із рук Джека. «Лапонька, постривай!» Енджі його не помічає. «Бастер!» Бастер великим планом. Виривається з кола і біжить до полиці, де висить на ручці палиця. Він торкається її і падає на підлогу, як застрелений. Діти біжать за ним. Вони сміються і радіють, ніби їм щойно дали безкоштовну перепустку до Діснейленду на цілий день. Вони торкаються повітря або чогось, що бачать тільки вони, і падають на підлогу один за одним поруч із Бастером. «Не давайте їм!» – намагається крикнути Кет. І на горі сходів з'являється натовп батьків із Джил та Енді попереду. «З дороги!» – кричить Робі. Він відкидає обік Джил, мало не збивши її з ніг. Енді в останню хвилину встиг її підхопити і гуркотить сходами до підвалу. Кет нічого цього не бачить і кидається через усю кімнату. Гаррі Робішо торкається по вітря, і теж падає поряд з іншими. Тепер там, де було коло, залишилося лише Ральфі Андерсон та Піпа. Піпа виривається з рук матері. Кет хапає Ральфі в останній момент, коли він хотів торкнутися, торкнутися того, що він бачить. «Усти, кричить, Піпа, хочу подивитися собачку, хочу собачку!» Кет, що тримає Ральфі, тростини не бачить, але ми в цьому кадрі бачимо. І Ральфі також. Він тягнеться до неї і майже дістає, але Кет відтягує його назад. «Що ти бачиш, Ральфі? Пусти, нехай!» – кричить Ральфі, шалено вириваючись. Він знову тягнеться, і Кет знову тягне його назад. І тут на неї гарматним ядром налітає Роббі Білс, Він рветься до Донні, який лежить у купі переплутаних рук і ніг із заплющеними очима і все ще затиснутим у роті пончиком. Кет розтягується на підлозі, випустивши Ральфі. «Тонні!» – кричить Робі, падаючи навколішки. Ральфі вільний. Він кидається вперед і торкається тростини. Якусь мить ми бачимо на його обличчі глибоке та повне щастя. «Гарна!» – каже Ральфі. І тут очі його закочуються, і він падає в купу інших. Крупним планом – Піпа і Мелінда. Піпа – єдина дитина, що залишилася. Вона люто бореться з матір'ю, рве на ній кофту. Намагаючись вирватися, і її очі не відриваються від якоїсь крапки над купою дітей. Ні, піпа, ні. каже Мелінда. Пусти. кричить піпа. Хеч гуркоче вниз сходами і біжить до дружини та дочки. Піпа, що сте починає він на ходу. Мелінда трохи відволікається на нього, тяжка помилка. Миле обличчя піпи перекошується гримасою злості, і вона нігтями вчепляється в щоку матері, залишивши три криваві сліди. «Пусти, сука!» – оглушена і болем, і сказаним словом дочкою, Малінда послаблює хватку. Трохи, на мить, але цього вистачає. Піпа виривається і біжить до полиці. «Рідна ні!» – кричить Хеч і кидається за нею. Хеч програє гонку, і ми бачимо Піпу крупним планом. Він не встигає вхопити її за пояс, і вона торкається тростини. На її обличчі миготить той самий вираз повного щастя, і вона падає непритомною поряд з іншими. «Ні-ні-ні!» – ні", кричить Хеч. Він хапає дівчинку на руки. Дивиться туди, куди вона торкалася, але там лише повітря. Він повертається не в змозі повірити. Повний пандемоніум. Як поставив його наш безстрашний режисер, панує у підвалі. Люди збігають сходами і румляться в дитячому садку. Домінуючою нотою стає здивований жах. Робі тряседона, намагаючись його розбудити. Хеч із піпою на руках починає плакати. «Майк?» Проштовхується через натовп і дивиться на купу дитячих тіл, не вірячи своїм очам. «Вони загинули!» – Делла Біссонет в істериці. «Він їх убив!» «Ні!» – кричить Урсула. «Господи, ні! Тільки не Саллі!» Вона проштовхується через натовп, збиваючи когось із ніг. Вона збожеволіла від жаху та горя, пам'ятаєте? Вона ж лише вчора втратила чоловіка. Гукаючи вниз сходами, біжить Енді Робішо, тягнучи за собою Джилл. Він збиває зі сходів старого Берта Соамса. Чути хрускіт, у Берта зламалася рука, і він волає від болю. «Ти його затопчеш, – репетує Бетті Соамс. – Стій, ти його вб'єш!» Енді та Джил не чують. Їх не турбує старий Берт Соамс. Їх турбує лише Гаррі, який лежить там з іншими. Тим часом історичний крик Делли, підхоплений іншими, він заражає людей як гриб. Вони мертві, діти загинули, Лінош убив дітей. Коли підбігає Моллі, Майк обережно піднімає Ральфі в сидяче положення і прокладає вухо до обличчя та грудей дитини. Він намагається запитати Моллі, але Майк бере її руку і прикладає до обличчя Ральфі. Вона відчуває його дихання. На її обличчі з'являється глибоке полегшення, плечі обвисають. Слава Богу, він спиче. Не знаю, відповідає Майк. Він бере Ральфа на руки і встає. Робі теж тримає Дона на руках. Він біжить до сходів, за ним його розгублена дружина з Жахом. У нього на шляху Соамси, Бетті допомагає Берту встати. Там ще Джонні Герріман, Санні Бротіган і Аптон Белл, але Соамси – найщасні батьки покійного Біллі, перша перешкода на шляху Роббі. «З дороги!» – гаркає Роббі, не надто великий дипломат. Він штовхає Берта, і той знову кричить, ударившись зламаною рукою об перила. Бетті знову його підхоплює. Обурений Джонні закриває Робі дорогу. «Ей, стривай, ти ж стару людину штовхаєш, і загалом куди ти зібрався?» «Пропусти, я мушу викликати йому лікаря». «Прапор тобі в руки, Робі біл, каже Санні. «Найближчий лікар на тій стороні протоки в Мачасі, а вітер ураганний». Робі дивиться на нього витріщеними очима, і в них з'являється проблиск здорового глузду. Звичайно, Санні правий. До Робі підбігає Сандра і ласкаво відводить волосся Дона з лиця. Бетті Соамс, обіймаючи чоловіка, що схлипує, сердито на них дивиться. Майк бачить паніку серед батьків, що дуже погано. І паніку серед островитян взагалі, що може бути ще гірше. Він набирає більше повітря і кричить на межі сил своїх голосових зв'язок. «Усім негайно заткнутися!» Це дії на його найближчих сусідів, вони заспокоюються. І це теж розходиться як кола по воді. Тільки Робі не обернувся до констебля. Але навряд чи це нас тепер дуже дивує. «Де Фред? Його хоча б вчили надавати першу допомогу. Ферде Ендрюсе, де тебе чорти носять?» «Я тут», – відповідає Ферд із НАТО, намагаючись пробитися. «Швидко сюди. Люди пропустіть його, мій хлопчик». «Досить», – каже йому Хеч, – «замовкни». «Ти мені тут не командуй, жирний. Якщо треба буде, то я з лайном тебе змішаю. Вони стоять обличчям один до одного». Кожен з дитиною, що втратила свідомість на руках, і все одно ось-ось поб'ються. Припиніть обидва, командує Майк. Робі, я не думаю, що Дону загрожує безпосередня небезпека, або Піпі, або Ральфу, або іншим теж. Урсула весь цей час стояла на біля Саллі. Зараз Моллі щось каже їй на вухо, і Урсула встає. "То вони не мертві", запитує Мері Хоупвелл. Тепер усі заспокоїлися, дивлячись із надією. Енді взяв свого Гаррі на руки. Джил поруч із ним. Тут же тримає Бастера Джек, а його дружина, змучена, посивіла Енджі, покриває обличчя хлопчика поцілунками і щось шепоче йому на вуха. «На мою думку, він спить», каже Енді. «Це не сон», заперечує Урсула. «Якби вони спали, ми б їх могли розбудити». «То що це?» запитує Ферт, проштовхуючись нарешті вперед. «Не знаю», відповідає Майк. Він дивиться на безтурботне обличчя Ральфі. Ніби намагаючись по закритих очах хлопчика зрозуміти, що сталося, і камера слідує за його поглядом до обличчя Ральфі, від середнього плану до великого і до найбільшого, і при цьому кадр розпливається. А коли фокусується знову, ми бачимо денне небо над островом пронизливо блакитне, яке буває видно тільки з літака. Ми на висоті 22 тисяч футів над землею, під нами на тисячу футів нижче широка гряда хмар. Величезна підлога бального залу, що летить у небі. Видно, що відходять від нього в блакитність щупальця хмар. Так, тут все спокійно та сонячно. А внизу триває пекельне завивання бурі століття. Крізь хмари видно силует, схожий на римську цифру «5», сірий на білому тлі. Про літак ми подумали за місця, але помилилися. Силует виходить з хмар. На вістрі клина знаходиться Лінош, одягнений у свою звичайну шапочку, джинсовий комбінезон і жовті рукавички. З іншої, Ральфі Андерсон, за їхні руки тримаються Хейді і Бастер, далі по ланцюжку Саллі і Дон, і нарешті Гаррі і маленький Френк Брайт. «Ну як, дітки?» – запитує Лінош, обернувшись. «Ух ти, клас, чудово!» Цим вигукам немає кінця. Лінош крупним планом, і його чорні очі закутані червоними прожилками, що обертаються. Коли він усміхається, ще раз відкриваються відточені ікла. Тінь тростини лежить на його обличчі шрамом. Діти гадають, що їх катає казковий друг. Ми знаємо правду. Вони у пазурах. Чудовиська. Затемнення. Кінець другого акту.